«Тепер, дочко, ти вільна поки що?» – сказав завідувач. «Хай допоможе тобі Аллах, а я з свого боку допомагатиму, як тільки зможу». Я не наважилася запитати, що мені робити далі, бо в кабінеті завідувача були й інші люди. Тільки ж куди нести цей папір? Що казати? Цього я не знала. Озираючись, чи не трапиться мені десь на імехо Джаним, я, я помітила Шагаба Ефенді. Він стояв на сходах і когось чекав. Зустрівшися поглядом зі мною, соромливо похилив голову. Мені здалося, що він хотів щось сказати, тільки не наважувався. Я підійшла до нього. «Пробачте, я вам завдала клопоту. Та вже скажіть, коли ласка, куди віднести його це?» Шагабе Фенді все ще не підводив очей. Він лише тихо мовив тремтячим голосом, Наче блага милосердя. «Стежити, як просувається справа, дуже тяжко», – Гемшире ним. «Я сам би це зробив, з вашої ласки. Ви не турбуйтеся, тільки навідуйтесь у канцелярію». «Коли ж таки прийти?» «Днів через два-три». Я зажурилася і дізналася, що справа не вирішиться за два-три дні. А воно й справді не було кінця краю цьому «Придіть тоді». Зайдіть тоді. Минув місяць. Якби не зусилля бідного Шагабе і Фенді, то хто зна, скільки б тягнулося це все. Може, зі мною і не погодиться дехто, але я повинна сказати, що й серед чоловіків трапляються чуйні та порядні люди. Бо як назвати все те, що зробив для мене цей юнак? Ледь ставала я на порозі, він так і кидався до мене. Він чекав мене на сходах, він бігав з моїми паперами по міністерству, а я все це бачила і ладна була крізь землю провалитися. Як мені йому дякувати? Якось я помітила, що він закутав шию хусткою, а коли розмовляв, то кашляв, аж голос йому пропадав. «Ви не хворі?» – запитала я. «Хіба ж можна в такому стані виходити на роботу?» Я знав, що ви прийдете сьогодні по відповідь. Я мимохідь усміхнулася. Хіба це могло бути причиною? Звичайно, є й інші справи. Ви, мабуть, знаєте, що відкрилася нова школа? То, може, у вас буде радісна новина для мене? Не знаю. Ваші документи з генерального директора. Він сказав, щоб ви завітали до нього. Як прийдете? На директорові були чорні окуляри, через що його обличчя зовсім хмурилося. Перед ним лежав сто з паперів. Він брав їх, підсував і жброляв додолу. Сивовусий секретар нахилявся за ними і випромлявся, наче став до намазу. «Ефенді, ви наказали мені зайти до вас?» «Почекай, ханим!» – урвав мене його суворий голос. «Хіба не бачиш?» Сивий секретар і собі насупився. Мовляв, чекати треба. Я зрозуміла, що зробила щось не влад. Відступивши назад, стала біля порт'єри. Нарешті директор попідписав усі папери, витер з кельця і сказав. «Ваше прохання відхилено. Ваш чоловік недослужив 30 років». «Мій чоловік, ефендім?» Тут, мабуть, якась помилка. «А хіба ти не є ханим?» «Ні, ефендім, я феріде». «Яка феріде?» «Згадав!» «На жаль, і ваше теж!» «Ваша школа не атестована Міністерством освіти, а тому ваш диплом не дає вам права працювати у нас!» «Гаразд! Але що ж мені тоді робити?» Ці безлоді слова, хто знає, як зронилися з моїх вуст! Генеральний директор знову надягнув окуляри і глумливо промовив «А це вже ви, коли ваша ласка, самі про це подбайте!» У нас і так справ вистачає. Як ми будемо ще й за вас думати, то що тоді вийде?» Це була найтяжча мить в моєму житті. Але що ж таке буде зі мною? Добре вже чи погано, але скільки років я вчилася, прагла. Я молода, проте ж я згодна їхати якнайдалі, у зовсім чужий для мене край. А мене проганяють. Що ж робити? Повернутися до тітки? Ні. Вже краще померти. Я втратила будь-яку надію і знову кинулася до завідувача знайомого на Ходжим. «Бей, Фенді!» – стиснула я зуби, аби не заплакати. «Мій диплом непридатний. Що мені робити?» Я, мабуть, і справді була вкрай пригнічена, бо бідний завідувач зажурився не менше, ніж я. «Чим же я допоможу тобі, дочко?» Я казав: "Але хто там тебе слухатиме, або читатиме ті папери та посвідчення?" Його співчутливі слова зовсім добили мене. "Бей-ефенді, я мушу знайти роботу, хоч би там що. Я з радістю поїду в далеке село, куди вже ніхто не хоче". Завідувач щось подумав і сказав: "А стривай, дочко, спробуймо ще раз". Біля вікна в кутку стояв якийсь високий добродій і читав газету. Було видно тільки його сивуватий чуб та трохи бороду. Бейфенді звернувся до нього завідувач, – «Чи не можна вас на хвильку?» Добродій з газетою повернувся і поволі підійшов до нас. Завідувач показав рукою на мене. "Бейфенді, ви завжди чините добро. Це дитя закінчило французький пансіон». Із поведінки та й мови видно, що вона чесного роду. лиха не знає, хіба що сам Алах, Це вам таки відомо. Дівчина змушена шукати роботу. І поїхала б найувіддаленіше село. Але ж ви знаєте нашого, що й сказати. Сказав не можна. І як втяв. А якби ви замовили одно-двоє слівець міністрові, то все було б як треба. Бей, ефенді, любий. Завідувач умовляв і гладив добродія по плечах, що дочасно почали хилитися від лиха горя. З одягу і поведінки цього добродія було видно, що переді мною зовсім інша людина, ніж ті, кого я дотепер знала. Він слухав завідувача і, щоб добре чути, приклав до вуха долоню і подався вперед. Нарешті глянув на мене привідним поглядом своїх спокійних очей, вжалеть прихоплених огневицею. І почав розмовляти з глухим старечим голосом, по-французькому. Запитав, що я закінчила, як вчилася, та що думаю робити. Моя відповідь йому, здається, сподобалась. Ми розмовляли, а завідувач весело і радісно усміхався. Ти ба, як розмовляє по-французькому, наче Соловей. Таку загарливість дівчини Туркені треба вітати. Гюльмісаль любила промовляти, що п'ятнадцять днів щомісяця темні, але ж інші п'ятнадцять – світлі. Я розмовляла з незнайомим Добродієм, потім мені сказали, що це відомий поет, і відчувала, настають світлі дні. Після ціломісячного чекання до мене повертався мій веселий гумор. Добродій говорив мені такі гарні слова, яких я ще ніколи ніде не чула, а потім взяв мене під руку і повів у приймальню міністра. Ми йшли коридорами, а чиновники схоплювалися змість, помітивши його, а двері, здавалося, відчинялися самі. За півгодини мені вже дали призначення на посаду вчительки географії та малювання в центральне Рюштія губернії Б. Того вечора Челикушу не йшла в її юб, а справді летіла на крилах. Тепер вона вже вільна людина, котра сама зможе заробити собі на хліб. Тепер ніхто не наважиться зневажати її ні своєю милістю, ні доброчинством. За три дні вирішилися всі фінансові проблеми, і я одержала належні мені гроші. Вранці провела мене Гельмісаль на пароплав. Там вже давно чекав на мене Шагав Ефенді. Я ніколи не забуду людяності цього хлопця, він передбачив навіть такі дрібниці, як адресу готелю, де я зможу зупинитися коли приїзду до міста Би. І прийшов він сюди набагато раніше за нас з моря віяв сирий вітер, такий поганий для його хворого ще й досі закутаного горла, а хлопець чекав, щоб побажати мені щасливої дороги. Мою валізку разом із скринькою, котру приніс мені на подарунок. Він сам відніс у каюту. Йому і тут доводилося непокоїтися за мене. Він бігав, повертався і знову біг давати настанови Ардам. Поки пароплав ще стояв, ми сиділи в куточку на палубі. Людина перед розлукою повинна говорити, про що б там не було, але говорити. Чи не так? А ми з Гільмісаль протягом цілої години й перемовилися двома словами – вона пестила мої руки і дивилася своїми вже пригаслими голубими очима на море. Тільки вже наостанку притисла мене до грудей і заплакала. «Феріде, я же матір з звісцяля проводжала, тільки ж вона була не сама. Коли воля Божа, то я ще обійму тебе». Я, мабуть, теж не втрималась. Дарма, що тут стояв Шагабе Фенді, та тільки на палубі всі замитушились. «Швидше, пані, бо одводять східці!» Мої гельмісаль підхопили і, підштовхуючи, звели вниз. Але Шагабе Фенді лишився. В час прощання я вдячно потисла йому руку і побачила, що він пополотнів, а на очах йому забриніли сльози. ханим, невже ви їдете назавжди?» Це вперше глянув він мені в очі і промовив моє ім'я. Мені було тяжко і сумно в цю мить прощання, та я усміхнулася. «А хіба ви маєте сумнів?» Він нічого не сказав, вихопив свою руку і духу кинувся вниз. Надусе я люблю мандрівку по морю. Я й досі пам'ятаю, які чарівні відчуття були, коли я вперше сіла на пароплав. Було там мені ще шість років, і я їхала з Хюсейном, батьковим ординарцем. Забулося все – пароплав, люди і навіть Хусейн. Пам'ять зберегла лише те, що повинна, мабуть, відчувати пташка, коли перетинає безмежі океану, п'янкий політ блакитній довколишності, де аж танцює поблиск, повний живої течії. Море завжди бадьорило мене, та сьогодні я не мала сили лишитися на палубі. Коли пароплав огинав сарай Бурну, я пішла в каюту. Подарунок Шагаба Ефенді лежав на валізці. Я не втрималася і глянула, що там. То були цукерки з лікером, якраз ті, що я найбільше люблю. Я взяла одну, і раптом з очей мені покотилися сльози. Чому? Не знаю. Я хотіла перебороти себе, та сльози покотилися ще дужче, І я заплакала. Я кинулася до цукерок і жбурнула їх через віконечко в море, наче в чомусь була їх вина. Так, немає нічого біздвестовнішого на цьому світі, як ці сльози. Я це розуміла. І все-таки, навіть тепер, коли пишу ці рядки, сльози бронять у мене на віях, падають на папір і лишають на ньому маленький слід. А може це від дощу? який тихо мжечить за вікном. Цікаво, як зараз у Стамбулі? Чи там так само йде дощ? Чи, може, сад в коз'ятагі осяєний сріблястим місячним світлом? Кямрани, я ненавиджу не тільки тебе, а навіть те місце, де ти ходиш. Цього ранку, коли я прокинулась, то побачила, що дощ, який періщив кілька днів без упину, перестав. Розвіялися хмари, тільки високо в горах, що мені було видно їх з вікна, ще снував легенький туман. На ніч я забула причинити вікно, і ніжний ранковий вітерець напинав простирадло і грався моєю розсипаною косою. Сонячні зайчики тремтіли в ряди годи, мов золоті рибинки, і плегали далі. Сьогодні вони так розвеселили мою комірчину в готелі, де я вже ось п'ять днів живу, вкрай знервована. Якось опівночі я прокинулася, була від того, що відчула, наче щоки мої вкрилися мовосиніми листя інеєм. Подушка теж була вогка. Я плакала у а це сонячне проміння пробудило в мені надію, наповнило всю якоюсь радістю, від чого тіло перейнялося легкістю весняного ранку, як тоді, коли я прокидалася у спочивальні пансіону. Сьогодні я не мала сумніву, що мене чекає радісна звістка. І вже нічого не боялась. Митнулася раденька з ліжка до старосвітського умивальника і почала вмиватися. Наче пташка, що пірнає в чисту воду з головою, розхлюпалася я, аж дзеркало напроти мене стало мокре. В двері злегенька постукали, і почувся голос Хаджі Калфи. «Доброго ранку, ходжаним!» «Ти й сьогодні прокинулася рано?» «Бонжур, гаджік Алфа», – відповіла я. «Як бач, прокинулась. А ти як знав, що я прокинулась?» «Ще пак», – засміявся той. «Ти бачиш, мов та пташка!» Я вже й сама почала вірити, що й справді скидаюся чимось на пташку. «Сніданок принести?» «А чи можна мені сьогодні не снідати?» Тепер відповідь була вже сердита. «Е, ні, я такого не люблю. Ні тобі гуляти, ні веселитися, сидиш наче у в'язниці. Якщо ти ще й не їстимеш, то станеш як ота сусідка, що живе навпроти». Останні слова він промовив тихо, щоб сусідка не почула. Я з Хаджі Калфою заприятелювала. Пам'ятаю перший ранок у цьому готелі. Я прокинулася і швидко одягнувшись, підстрибуючи, помчала сходами з портфелом у руці. Гаджік Алфа в білому фартусі чистив біля невеликого басейну Наргіле. Побачивши мене, він сказав, наче ми вже сто років були знайомі, «Доброго ранку, ханим. Чому це ти так рано прокинулась? Я думав, що ти з дороги стомилася, то спатимеш до полудня. «Як то можна?» – засміялася я. «Хіба стане вчителька, – у якоїсь тільки справ спати так довго. Хаджіка Алфа полишив на я і аж у боки взявся. Вигляньте на неї, сама ще дитина вже біжить читалювати, та ще й прямо з дороги. Коли в міністерстві мені давали призначення, я заказала собі більше не пустувати. Та ледве на цей Хаджіка Алфа забалакав до мене, мов до дитини, як я знову відчула себе маленькою і підкинула свого портфеля, мов м'ячу гору, а потім піймала. Цей вчинок так розвеселив старого, що він плеснув радо руками і зареготав. Ну хіба я не правду кажу? Дитина та й годі. Може це і не гоже, бути зі служником готелю за пані брата, я не знаю, але ми вже обоє заливалися від сміху і розмовляли про те, про все, Гаджік Алфа слухати не хотів, щоб я пішла до школи, не поснідавши. Де це чувано? До вечора крутитися голодній коло тих малих башкетників? Зараз я скажу, щоб принесли сир та молоко. Та ще й сьогодні перший день. Можна й не квапитись. Соломіць посадив він мене біля басейну. У дворі не було нікого. Ранок. Гаджік Алфа гукнув одному крамареві, що торгував неподалік. Мола, хутко неси наші вчительці стамбульських бубликів і молока. А потім повернувся до мене і сказав. Ой же й добре молоко у нашого моли, ваше стамбульське проти нього, що вода в моєму наргіле. Як повірити хаджі Калфі, то Мола і взимку і влітку годував свою корову тільки грушами, через що й молоко пахло грушами. Правда, Хаджік Калфа не оминув крамаря й глузуванням, бо додав, «Тільки мені здається, що й сам мала пахне грушами». Поки я снідала біля водограю, Хаджік Калфа ворожив біля свого наргіле та бавив мене міськими плітками. Боже мій, чого він тільки не знав? Але що йому було відомо дуже добре, то це всі таємниці вчительського побуту. Він знав навіть скільки у кого одягу, коли я поснідала, він сказав, «Тепер я тебе проведу, бо що заблудишся? Школа хоче недалеко, але вулиці такі покручені». І він, кульгаючи, пішов попереду, привів мене врешті до зелених дерев'яних воріт Руштіє. Тут я маю розповісти про нещастя, яке чекало на мене в цій школі, куди я ступила з переконанням любити, хай би який не був її убогий вигляд. Сторожа коловоріт не було. Я пішла садом і зустріла жінку в картатому тканому чаршафі. В руках у неї був старий шкіряний портфель, але обличчя закутене подвійною чадрою. Вона йшла, здається, на вулицю, та, побачивши мене, зупинилась і пильно глянула мені в обличчя. «Вам щось потрібно, ханим?» «Так, хочу бачити директорку». Маєте справу? Директорка я. Так, Ефендім, я ваша нова вчителька географії та малювання. Звати мене Феріде, я тільки вчора із Стамбулу. Директорка відкрила обличчя, роздивилася мене Гетюсю і здивовано сказала. Тут якась помилка. У нас справді була вакансія, але тиждень тому нам прислали нову вчительку з Гелібала. Я розгубилася. «Чого не може бути? Мене призначило Міністерство освіти, наказ у мене в портфелі!» Директорка здивована підняла брови, аж вони опинилися посередині її вузького лоба. «От, Господи Боже ти мій!» – промимрила вона. «А дайте, ну, я подивлюся!» Вона кілька разів перечитала наказ, поглянула на дату і похитала головою. «Такі помилки бувають!» Не розберуться, та й призначають на одне місце двох. Бідна Гурія Ханим, вах-вах. А хто це у Гурія Ханим? А та, що прислали з Гелібала. Гарна жінка, тамтешній клімат дуже вадив, то попросилася сюди. А це знову не таланить. Так, ефендім, але ж і я в скрутному становищі. Та й це правда». Давайте, принаймні, не турбувати її, бідну, поки все не з'ясується. Я зараз іду у відділ освіти, маю справи, то ходімо разом, може, щось придумаємо. Завідувач відділу освіти, грубезний товстодум, розмовляв з усіма відвідувачами, заплющивши очі, наче коняв. говорив він уривчасто, ніби його весь час будили. Він вислухав нас з великою нудьгою і ледве промовив «А що я зроблю? Як вони зробили, так і є. Треба написати в Стамбул, побачимо, що скажуть». Та в розмову встряв секретар, височезний чолов'яга в червоному кушаці і лейбику. Цей писар дуже скидався на бендюжника. Дата про призначення цієї Мефенді пізніша. З цього треба виходити та вважати її кандидатуру як таку, що має більше права. Завідувач ще міркував, наче щось задумував собі на сон. А потім сказав, ні, воно хоче так, але немає наказу і про звільнення тієї вчительки. Треба дати запиту в міністерство, доведеться почекати днів десять. А вас, ним, попрошу чекати остаточного наказу. Я ж знову пометляла вузькими вуличками до школи слідом за картатим тканим чершафом директорки. І чому я не пішла в готель? Горєха ним, невелика смаглява жінка років 45, виявилася, була дуже вередлива. Як дізналася вона про все, то ще більше вчорніла. Очі її стали великими, а на шиї з обох боків повидувалися жили. «Та що ж це таке, люди добрі?» – заверіщала вона, мов пищики, що діти висвистують на них у свята. «Що ж це таке на мою голову?» І вона впала непритомна. У кімнаті для вчителів щинився переполох. Стара вчителька в окулярах ледве відганяла дверей школярок, які поприбігали на крик. Жінки поклали її горілиць, покропили водою, натерли оцтом, Розтибнули сорочку з фланелі і почали натирати груди, котрі так покусали блохи, що здавалося нібито родинки. Я ж стояла розглублено в кутку, взявши портфеля під руку, і не знала, що робити. Стара вчителька врешті повідганяла школярок і зиркнула на мене сердито поверх окулярів. «Я приголомшена, дочко твоя, твоєю людяностю. Ти ще й смієшся!» Вона казала правду, і я, на жаль, не втрималася і посміхнулася. Але звідки було знати цій бабуні, що я сміялася над своєю бідною долею? Але людяності бракувало не самі мені. Безгучно сміялася й висока молода вчителька з карами проникливими очима. Вона підійшла і прошепотіла мені на вухо. Так впала, наче чоловік її привів у дім ще й другу жінку – присягаюся Аллахом. Вона не знепритомніла. Це від люті. Гур'я Ханим розплющила очі. По щоках та з носом стікали патьоки води. А сама горія Ханим так гикнула, наче в неї всередині вибухнув порох. Тресучи головою, вона заголосила. Люди ж добрі, що ж це зі мною? Вже ось стільки років, отак і це знову. Недаремно кажуть. Соловейко Велихов його язик. Я хотіла бути чемною, отож взяла і та й запитала. «Вам стало краще дякувати Аллаху?» Та це була моя помилка, бо Гурієха ним аж зайнялася. «Ага, мовляв, ти ще й здоров'я мого питаєш». Чого вона тільки не наговорила? Переказати неможливо. Я, мовляв, хочу згубити її світу, та ще й про здоров'я питаюся. Такої нечеми. Такого нахабства і невихованості і під білим світом немає. Я зовсім зіщувалася в своєму куточку і від сорому очей не могла розплющити. Вчительки ж ніяк не могли її вгамувати. Вона вже виріщала і сипала такими слівцями, яких не те, що в центральному рушті є, навіть на вулиці не почуєш. З мого виду відомо їй, що я за цяця. «Я відняла в неї шматок хліба, і хто знає, скільки їх чоловікам в міністерстві я за це?» У мене потемніло в очах, а саму так і обсипало морозом. Зуби вицокували, ніби в лихоманці. Та ще гірше було те, що вчительки поводилися так, ніби ним знала правду. Раптом хтось вдарив кулаком по столу, аж задзенькали склянки і каравка – Молода вчителька з карими прониклими очима, котрі недавно ще сміялися, стала схожою на тигрицю. Високим прекрасним голосом вона сердито крикнула. «Мідіреханім, що це за керівництво з вашого боку? І як ви дозволяєте цій жінці ображати честь вчительки? Ви забули Деми? Якщо дозволите сказати їй ще хоч одне слово, то я позиватиму в суд не її, а вас». Чи ця жінка хоч уявляє собі, де вона є? І каровка вчителька, тупнувши ногою, цього разу звернулася до колег. А вас, товариші, я вітаю. Добре робите. Посміхаючись, слухайте, як ображають колегу. І це в школі. В кімнаті стало тихо. Але Гурія Ханим відчула, що лишається сама. І знову почала готувати стан непритомності. Та, на щастя, починався урок. Вчительки хутенько похапали свої зошити, книжки та кошики з шитвом і почали одна за одною виходити. Мідіра Ханим промовила мені «Жду вас у кабінеті» і собі вийшла. Невдовзі в кімнаті залишилася тільки я та та молода вчителька, котра щойно захистила мене. Я вирішила подякувати їй. «О, як ви через мене розхвилювалися!» Вона ж, наче, хотіла сказати «пусте», тільки усміхнулася. Це я навмисне. Таких треба в годи полякати, а то на голову сядуть. А вже тоді нічого не вдіяти. Ну, після уроків побачимось. Чи не так? Я підійшла до дверей директорового кабінету, але заходити не хотілося. Було гидко вести ще якусь розмову. Руки стали безвольні. Портфель видався вкрай тяжким, і я пішла зі школи в готель. Гаджік Алфа, ледь уздрів мене, так і сплеснув скрушно руками. «Гай-гай, ходжаним, ним! Як же не поталануло тобі!» – промовляв він. Виявляється, він уже все знав. Чи не кращий за мене? Як це йому вдалося? Адже все було нещодавно. «Пильнуй, дочко, на всі чотири боки!» Треба Бустамбул написати, бо тут як почнуть шальмувати. Якщо в тебе в міністерстві є знайомі, то напишімо хутко листа. Я сказала, що в мене немає жодного знайомого, окрім старого поета, котрий рекомендував мене міністрові. Гаджікалфа почув ім'я поета і зрадів, мов дитина. Ой, та він же й мені допоміг. Колись він був тут директором і Дадіє, ангела не людина. «Пиши, дочко, пиши, а коли мене любиш, то кланяйся йому від мене. Напиши, твій раб Хаджік Калфа цілує твої благословенні руки». Бідний Хаджік Калфа мусив щоразу кульгаючи пнутися на горішній поверх і давати мені настанови або повідомляти новини. «Пан прокурор повинен не боятися, а притиснути завідувача відділу освіту. Він має на те право». А інженер з муніципалітету їде в Стамбул, обіцяв зайти в міністерство. Який дивний тут край. За кілька годин в місті не лишилося вважай жодної людини, котра б не знала про мене, а в кав'ярні нашого готелю тільки про це й балакали. Хажі, Калфа, дивувалася я, чи тут усі знають одне одного? Та ж містечко наше, мов долоня, відповів старий, почухавши потилицю. Це тобі не Стамбул. Хай благословені будуть його земля і вода. Якби це сталося там, то ніхто б не знав. А тут тільки одним живуть – плітками. Ти повинна це знати. А тому тобі моя порада. Поводься гідно, чемно. По базарах не ходи з відкритим обличчям. Ось так. Боже, як він дивно промовив це «ось так». Тоді доля буде в тебе, пошли її тобі, Боже. Тут була в нас одна вчителька Аріде Ходжаним. З нею сам голова нашого суду одружився, а зараз вона живе, їж не хочу, пий не хочу, дай Боже й тобі такого. І ти думаєш, вона була красуня? Де там? Просто була статечна, цнотлива. Тепер у людини єдине багатство, честь. Прихильність Хаджі Калфи до мене щонедень то все дущала. І кожного дня приносив він мені якісь подарунки. Мережене на накривальце на посуд, вишитий рушничок або плетене розмальоване в єльце. Все, аби прикрасити мою кімнатку. Нараз у час нашої розмови знизу долинув грубий голос. «Хаджі Калфо, де тебе нечистий носить?» Це горлав хазяїн готелю. Старий щоразу потихеньку, мов наспівуючи тюркю, виводив, А, щоб я тебе в могилу зніс? Щоб тобі добра не було. А вже потім кричав: Іду, йду, мало в мене діла, чи що. В готелі в мене була ще одна приятелька, одна жінка, років тридцяти. Вона приїхала сюди з монастиру. Зараз я пригадую, як почалася наша дружба. Це того вечора, як я сюди приїхала. І заходилася розкладати свої речі. Двері тихенько рипнули, дивлюся, стоїть жінка в интарі жовту осицю, а на голові в неї запинальця зеленого крепу. Як здоров'я, хвала Алаху, ласкаво просимо, дочко Мила, що спорога привітала вона мене. Їх худорляве, наквецяне рум'янами обличчя, нагадувало стіну, що вже обвалилася, та її все пририхтували і зашпарували вапном. Брови, підведені сормою та чорні зуби, страхали, мов голова покійниці. Я розгубилася та все ж отказала. «Дякувати, ефендім!» «А матуся ж ваша де?» «Яка матуся, ханим ефенді?» «А вчителька? Хіба ви не її донька?» Я не втрималася і засміялася. «Я не вчительчина донька, я сама вчителька!» Жінка якось наче аж присіла і вдарилася руками об коліно. «Ой, що ви за вчителька? Ви ж як мізинчик. Ніколи ще не бачила таких молодесеньких вчительок. Вважала, що ви вже літня жінка. Зараз і такі, як я, бувають, Ефендім. Та бувають, бувають. На світі тепер чого не буває. А ми живемо навпроти. Дітей оце повкладала та й зайшла, Побажати вам доброго здоров'я. У день з тими дітьми ніколи Стільки діла, не доводи Господи. А ввечері ще гірше, Діти позасинають, А мене як охопить гризота. Самота спокон віку Тільки для Аллаха. Чи не так, сестронько? Сиджу та думаю, Думаю та цигарку палю. Отак і до ранку. Сам Аллах послав вас, сестронько, сюди. Буде з ким хоч душу одвести. Вона спершу називала мене «Дочко», та дізнавшись, що вчителька – це я сама, стала звертатися не інакше, як «Сестронько». «Сідайте, будь ласка», – запропонувала я їй, а сама мостилася на ліжку і почала вигойдувати ногами. «Та я, сестронько, не звикла сідати на стільцях», – отказала вона і сіла біля моїх ніг. Та якось так дивно бородою майже злягала на коліна». Вона дістала з кишені ентарі бляшану табакерку і почала крутити товстолезні цигарки. Одну подала мені. «Дякую, але я не палю», – ханим Фенді. «Та й я колись не палила», – сказала жінка. «Лихо та горе призвели». Моя сусідка і справді нещаслива. Батько її був багатир на увесь монастир. Мав і сади, і винниці, і волів, і корів – у хаті в них завжди не менше, як п'ятеро старців ночувало. Не один монастирський бей хотів з нею заручитися. Але ж ні, вона тільки одне. Піду лише за офіцера з шаблюкою. Що то дурне? Матері треба було взяти дрюку та видати таки за бея. Але звідки було знати й бідній старій матері, яка лиха година застукає дочку? Взяла та й видала її за офіцера котрого тільки й добра було, що та Шаблюка. До революції вони жили щось як так, а 31 березня чоловік разом з армією поїхав до Стамбулу. Поїхав та й немає, ані тобі повертається, ані тобі листа посилає, хоч би ж там хоч два слова. Але це приїжджає зі Стамбулу один родич, та й каже, що її чоловік служить у місті Б, і навіть одружився там. Та вже й хай, адже за шаріатом дозволяється чотирьох жінок брати. Поплакала трохи, а тоді зібрала діточок та з усіма трьома і переїхала сюди. Тільки ж чоловікові це не сподобалось. Він не захотів побачити не тільки дружину, яку колись благав вийти за нього, а й коханих діточок, бо вимагав лише одного, щоб вони повернулися з дітьми в монастир. Вона кинулася йому в ноги, лащилася, мов цуцик, та благала, «Ми ж стільки років одружені, не лишай нас у злиднях!» «Ні, він ні за що не хоче забрати їх!» Після цієї довгої розповіді сидіти спокійно я не могла. «Ханим, чому ж ви, нещасна, припадаєте до ніг людини, яка вас не любить? Він вами нехтує, то й ви ним знехтуйте, та й усе!» Вона посміхнулася, наче пожаліла, що я така недосвідчена. Як же, сестренько, коли я тільки його й бачу перед собою? Стільки років наші голови лежали на подушці одна біля одної. Хіба легко розлучитися з судженим? Вона говорила, а голос тремтів, тремтів. Без матері лихо жити, без милого ж не прожити, прочитала вона рядок. Я розгнівилася. Отже, не розумію, яка жінка може кохати того, хто її зрадив? Сусідка гірко усміхнулася, показавши свої чорні зуби. Сестренько, ти ще дитя, ще, мабуть, і не кохала. Звідки тобі знати, як страждають люди? Не доведи Господи. А я знаю одну дівчину, яка за два дні до весілля почула, що наречений зрадив був її. Кинула перстень йому в обличчя І поїхала далеко-далеко Потім лебонь каялася вона, сестронько Бідна, серце, мабуть, не раз защеме тій стуги Хіба ж ти не чула, що діється тим, кому серце поранить куля Вони намагаються йти вперед, що пробіжать ступнів п'ять Наче хочуть порятуватися втечою Рана, поки гаряча, не болить, а вже кохолоне Ось побачиш, ще нам мучиться та бідна дівчина. Розлютована, скочила я з ліжка й кинулася в один куток кімнати, в другий, мов божевільно. У вікна бив дощ, десь далеко били собаки.